Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu yudlil fala ashhadu alla illallah la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu Ya ayuhaladzina amanu, atfeku allaha haqqa tuqaatih, wa la tamu'tunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhaladzina amanu, atfeku allaha wa khalaqa minnafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjah, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa atfeku allaha aladzi tasa'aluna bihi wal alhamu, inna allaha kana alaykum raqeba. Ya ayuhaladzina amanu, atfeku allaha wa kuluu وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي الدِّينِ أعزني الله إياكم وعلى حاضريننا وحاضراتنا رحمات الله سبحانه وتعالى pada kesempatan kali saya ingin angkat sebuah topik yang mengingatkan tentang keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahuwataala. Sungguhnya terlalu banyak dalil, baik dalam Al Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahuwataala, "Walteruminkum ummatun." Ya du'una ilal khair Wa ya'muruna bil ma'ruf Wa yanhauna anil munkar Wa ula'i kawmul muflihun Tidaknya ada di antara dari kalian Sebagian kaum atau sebagian orang Yang menyuruh kepada kebaikan Dan mencegah dari kemungkaran, Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Allah mensifati orang-orang yang berdakwah Yang menyuruh kepada kebaikan Yang mencegah dari kemungkaran Dengan sifat al-muflihun Yaitu orang-orang yang beruntung dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kuntum khaira ummatin Ukhrijat nas, Ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkah Suhunya kalian adalah umat Yang terbaik Yang dikeluarkan Di hadapan manusia Apa sifat kalian? Ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna anil mungkah Yaitu kalian Menyuruh kepada kebaikan Dan kalian mencegah dari kemungkaran Alhamdulillah, yang umat ini disifati dengan umat terbaik, tatkala umat ini berdakwah, tatkala umat ini menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak yang menjelaskan akan keutamaan dakwah Allah seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fadl alim alal al Kafadlil qamari qamar ala sair kawakim Tawasannya keutamaan seorang yang berilmu. Dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak berilmu. Sebagaimana perumpamaan bulan Purnama dibandingkan seluruh bintang yang ada. Kenapa? Karena seorang yang alim. Itulah dia yang berdakwah. Dialah yang akan menerangi kegelapan manusia. Sebagaimana rembulan Purnama yang memberi penerangan di atas muka bumi ini. Adapun jutaan bintang. Jutaan ahli ibadah. Mereka tidak akan bisa memberi penerangan di atas muka bumi ini. Hanya orang alim yang berdakwahlah yang bisa memberi penerangan, petunjuk ya, kepada umat manusia yang tenggelam di atas gelap gulita. Cukuplah ini merupakan keutamaan dan pendorong motivasi bagi orang-orang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan berdakwah di jalan Allah. Akan tapi ada satu hadis yang membuat saya merenungkan akan agungnya hadis ini yang menunjukkan akan keagungan dakwah ila Allah. Yaitu sebuah hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kata Nabi SAW. alaihi ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Kata Nabi SAW. alaihi barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, kebaikan apa saja? maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Orang yang beramal juga dapat pahala dan dia juga mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan. Ini hadis yang agung dan sangat luar biasa yang memberikan bagaimana keutamaan seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Singga menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan para nabi, bagaimana kedudukan para rasul yang tugas mereka adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seorang tak kalah dia terjun di menara dakwah, sungguh ia telah melakukan tugas para nabi. Dia bekerja sebagaimana kerjanya para nabi. Itulah yang selalu menyibukkan para nabi dan rasul berdakwah dan berdakwah menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan jika antum berdakwah kemudian, alhamdulillah dengan dakwah antum ada seorang yang sholat. Kita tahu bagaimana pahala sholat, bagaimana ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang sholat. Kemudian Gara-gara antum dia mendapatkan hidayah kemudian dia sholat setahun, dua tahun, tiga tahun, subhanallah, betapa banyak pahala yang mengalir kepada antum ketika itu. Kemudian setelah antum meninggal dunia, dia masih hidup, antum dalam dalam kuburan, pahala terus mengalir. Bukan pahala sembarangan, pahala sholat. Oleh kerana ini sungguh menakjubkan, ketika ada seorang, ya, seorang wanita sebagian dikabarkan oleh Syekh Abdul Aziz Alfitarullah Taala, ada seorang wanita yang cerdas. Namun dia memilih untuk mengajari anak-anak SD atau anak-anak TK Dan ditanya, kenapa Uftim mengajar anak-anak TK atau anak-anak SD Dia katakan, saya ingin mereka belajar Al-Fatihah dari saya Saya ingin saya yang mengajari mereka Al-Fatihah Bukan orang lain yang mengajari mereka Ini metode apa namanya berpikir yang sangat cerdas ya, Metode ekonomi istilahnya ya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Karena jika anak-anak tersebut belajar Al-Fatihah Dari wanita ini Kemudian akhirnya mereka solat seumur hidup Maka pahala Al-Fatihah Terus mengalir kepada Wanita ini, Karena dia yang pertama kali mengajari Al-Fatihah <guruh> Bagaimana lagi jika Antum kemudian Menyuruh orang dari kesyirikan menuju Tauhid Antum tahu besar keutamaan Tauhid Luar biasa keutamaan Tauhid Dengan adanya Tauhid Bisa menghancurkan dosa-dosa dengan adanya Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala Bisa memasukkan seorang hamba tanpa azab dan tanpa hisap Kemudian ada seorang terjuruh dalam kesyirikan Antum jelaskan tentang Tauhid Kemudian dia pun kenal Tauhid Kemudian dia dengan Tauhid bersama dia selamanya Sampai meninggal dunia subhanallah Bertahun-tahun, pahala terus mengalir kepada Antum Pahala yang bukan ringan, tapi pahala Tauhid Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis-hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana kepada kita, menjelaskan bagaimana keagungan Rasulullah s.a.w. dialah yang pertama kali mengajarkan umat ini, yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan tauhid kepada umat ini, oleh karenanya seluruh amalan umat Muhammad s.a.w. sejak zaman Nabi Muhammad, mulai Abu Bakar, Khadijah, sampai hari kiamat, seluruh umat Muhammad, seluruh pahalanya mengalir kepada Rasulullah s.a.w. Oleh kerana para ulama menyebutkan merupakan perkara yang beda kalau kita kemudian mengirim al-fatihah kepada Nabi s.a.w. Tidak perlu mengirim al-fatihah. Antum baca otomatis pahalanya mengalir kepada Nabi s.a.w. Karena Nabi yang pertama kali mengajarkan al-fatihah. Karena Nabi s.a.w. yang pernah pertama kali mengajarkan segala bentuk ibadah oleh kerana seluruh amalan kita yang kita lakukan baca Quran solat semuanya ikut mengalir kepada Rasulullah SAW. Oleh kerana ini ikhwanil fiilah wa khateefid din azaniyallahu iyyakum. dari sini pula kita sadar kesalahan sebagian orang, sebagian saudara-saudara kita yang mereka menyatakan bolehnya mencari berkah dari jasad, dari tubuh, dari keringat atau sisi air minum para kiai. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apa dalil antum mengatakan boleh mencari barokah dari keringat orang kiai atau dari bekas minum seorang kiai? Kata mereka kita kiaskan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bagaimana antum mengkiaskan seorang kiai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya kalau kita tanya kepada mereka lagi, semuanya mereka tidak punya menyadari kecuali kias. Akan tetapi kita bantah mereka. Kita katakan kepada mereka bahawa seni kias dalam masalah usul fikih dibangun di atas empat rukun. Kias sudah dibangun di atas empat rukun. Saya harap para hadirin ya agar sabar ya untuk memahami hal ini. Kias dibangun di atas empat rukun. Pertama, hukum yang diambil. Ya. Dalam hal ini, yaitu, bolehnya mengambil barokah dari kiai atau bekas air minumnya. Kemudian, al-maqis. Kemudian, al-maqis alaihi. Kemudian, illatun jamiah. Al-maqis, siapa yang dikiaskan kiai? Kiai dikiaskan kepada siapa? Ke Al-maqis alaihi dikiaskan kepada Nabi SAW. Kenapa dikiaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ilahnya, ada ilah yang sama di antara nabi dengan pak kiai Apa ilahnya? Kesolehan. Kesolehan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang soleh, kita boleh mengambil barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga pak kiai, kita boleh mengambil barokah dari pak kiai karena sama-sama soleh sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan ini kias yang sangat jauh berbeda Sejauh langit dan bumi, sejauh timur dan barat. Bagaimana kita mengkiaskan seorang kiai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh katanya orang-orang yang menyatakan boleh mengambil barokah dari seorang kiai, semuanya dia sedang merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiai yang tidak tahu bagaimana hakikatnya. Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu, Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu yang Umar bin Khattab pernah Berkata imanu abi bakrin, la imanu Abu Bakrin ma aimanil al ummah la rojiyah imanu Abu Bakrin. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Masih lebih berat imannya Abu Bakar. Iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat kokoh. Tidak ada yang dikatakan oleh Nabi SAW kecuali dia benarkan. Bahkan tatkala peristiwa yang sangat genting, tatkala peristiwa Isra Mi'raj. Di zaman itu ya Ikhwan, belum ada sepeda, belum ada mobil, belum ada HP, belum ada pesawat. Itu bayangkan ya, Nabi kemudian dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian naik langit ke tujuh. Dalam waktu kurang dari satu malam. Ini kejadian yang sangat luar biasa di zaman itu. Zaman sekarang saja aneh luar biasa. Apalagi di zaman dahulu yang belum sepeda saja belum ada. Luar biasa. Bagaimana bisa dalam waktu kurang dari satu malam puni dari masjid haram ke masjid asal naik nangis tujuh kemudian turun. Oleh karenanya Nabi saw diseguni dalam dalam sejarah dalam Sirah Nabawiya. Tatkala Nabi saw baru pulang dari Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Abu Jahal dengan Abu Jahal siapa Abu Jahal? Fir'aun hadhil umat. Fir'aunnya umat ini siapa? Abu Jahal yang paling benci Nabi saw. Maka Abu Jahal bertanya kepada Nabi dari mana engkau? Maka Nabi menceritakan kondisi yang sebenarnya. Saya tadi malam dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit ke tujuh, kemudian balik. Abu Jahal tercengang. Benar ini, Benar Tunggu tunggu, tunggu Muhammad. Kalau saya kumpulkan penduduk kota Mekah di hadapan kamu, kamu nggak berubah ceritamu? Enggak, kamu tidak berubah. Ini kesempatan untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita aneh, cerita yang sangat aneh luar biasa. Akhirnya Abu Jahal pun mengumpulkan penduduk kota Mekah di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menceritakan, Ayuh Muhammad ceritakan apa yang telah ku alami. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan bahawa sehingga di malam saya berjalan dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsa, naik langit ketujuh, kemudian balik. Subhanallah. wa wakfiha irin. Tatkala itu kemudian orang-orang penduduk Mekah pun ada yang huu ketawa. Ada yang terheran-heran, tercengang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar aja ini orang. Bayangkan. Di zaman itu. Sampai-sampai sebagian orang murtad pada kala itu. Murtad pada kala itu. Akhirnya mereka pun datang menemui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang kafir. Menyampaikan kepada Uba, kepada Abu Bakar, Bakar "Sahabatmu Muhammad ya, sekarang telah menyatakan demikian dan demikian Kalau kemarin masih baik-baik, sekarang sudah mulai mulai aneh. Bayangkan dia mengatakan semalam perjalanan dari Masjid Haram, Masjid Aqsa naik langit tujuh bola balik kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ya kalau lebih daripada itu akan saya benarkan. Aku telah benarkan dia bahasanya khabar telah turun dari langit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Abu Bakar dikenal dengan Asyidh, itulah iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ada yang mengatakan seandainya tabir gaib itu dibuka kepada Abu Bakar tidak akan berubah imannya, karena saking tingginya imannya radhiyallahu anhu. Abu Bakar dijamin masuk surga. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama yang pertama disebut oleh Nabi sallallahu Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga. Meskipun demikian hebatnya iman Abu Bakar, meskipun dijamin masuk surga, tidak ada seorang sahabat pun kemudian datang ke Abu Bakar, kemudian bijit-bijit Abu Bakar cari keringatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Atau kemudian Bu minum sisanya saya minta, enggak ada sallallahu tidak ada yang kemudian memperebutkan sisa minum Abu Bakar radhiyallahu talaaahu. Tidak ada, tidak seorang sahabat pun. Demikian juga Umar berkataf radhiyallahu talaaahu yang telah dijamin masuk surga. Tidak ada seorang pun dari sahabat maupun tabiin yang berjumpa dengan Umar kemudian datang ke Umar berkataf kemudian mencari barang Umar radhiyallahu talaaahu, mengambil sisa bajunya, mengambil sisa piringnya, mengambil tidak ada, tidak ada. Kalau Abu Bakar radhiyallahu taala yang demikian tingginya imannya tidak bisa dikiaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala adalah satu Hasanatun bin Hasanatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar itu hanyalah satu kebaikan dari miliaran kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu saja dari itu. itu tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Sallam. Bagaimana dengan seorang kiai yang di zaman sekarang ini yang kita tidak tahu imannya bagaimana? Bagaimana akhir hayatnya? Apakah kiai ini benar-benar kiai atau dukun kita nggak tahu? Kemudian apakah dijamin masuk surga? Kita pun tidak tahu. Tidak tahu kita. Bagaimana mau disamakan dengan Rasulullah SAW? Kiai ini saja tidak di, tidak pantas untuk disamakan dengan Allah karena Rosululloh terang. Apalagi disamakan dengan Rasulullah SAW. Oleh karenanya seperti saya katakan, seorang yang menyamakan Antara kiyai dengan Rasulullah SAW sungguh dia telah merendahkan Nabi SAW, menjatuhkan level Nabi yang sangat tinggi disamakan dengan, disamakan dengan kiyai zaman sekarang ini. Mereka tidak kehabisan hujah. Kita bilang kalau begitu tidak mungkin kamu samakan ini kias ma'al farik. Tidak mungkin antum samakan antara kiyai dengan dengan Nabi SAW. Mereka punya hujah. Kata mereka maksud kami bukan tingkat keimanan. Kami samakan Nabi kami samakan kiai dengan Nabi bukan karena tingkat keimanannya yang sama akan tapi karena asal keimanan sama-sama ada asal kesolehan ibaratnya kalau pohon kelapa yang tinggi dengan pohon kangkung sama-sama ada akarnya Pak kiai pohon kangkung Nabi SAW pohon pohon kelapa sama-sama punya akar ya ini lah gara-gara sama akarnya ini kami samakan antara kiai dengan Nabi SAW kita bilang kalau begitu perkaranya kita semua juga punya akar kesolehan kita ini orang soleh enggak? Kita ini orang muslim enggak? Kita orang muslim atau orang kafir? Orang muslim. Kita punya akar kesolehan. Seluruh kita yang hadir ini seluruhnya. Ibu-ibu bawa apa seluruhnya juga punya akar kesolehan. Kalau bisa dikiaskan Pak Kiai sama Nabi kita pun dikiaskan. Kalau gitu marilah kita kumpulkan air liur. Air liur lombok timur berbarokah. Dijual satu botol cuma lima ribu rupiah. Kalau yang perkeranya dia punya. Walaikum ya Tatkala kita memperhatikan hadis tadi. Man dalla ala khairin falahumithu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang beri petunjuk kepada kebaikan. Maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Kita tahu bagaimana keagungan Rasulullah s.a.w. Kemudian kita tahu pula bagaimana keagungan para sahabat. Rabi Allah ta'ala anhum. Yang mereka adalah generasi pertama yang menyebarkan agama ini. Murid-murid langsung Nabi SAW, yang langsung melihat mukjizat Nabi SAW, apakah sama antara kita dengan para sahabat yang melihat langsung Nabi SAW, yang melihat langsung mukjizat Nabi SAW, yang berperang bersama Nabi SAW, tentunya berbeda. Apakah sama antara kita dengan nabi yang gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di alam nyata bagaimana murid-murid Syekh bin Baz rahimahullah. Contohnya seperti Syekh Abdul Mustofa Abad, murid Syekh bin Baz. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya, mirip dengan gurunya. Mengambil ilmu dari gurunya, mengambil akhlak dari gurunya. Maka kita jangan heran tak tatkala melihat sejarah para sahabat yang seakan-akan seperti sebuah dongeng. Perjuangan mereka, bagaimana waktu yang mereka habiskan untuk berdakwah. Harta yang mereka habiskan untuk berdakwah seakan-akan seperti sebuah dongeng kita jangan heran jangan kiaskan dengan kita yang amburadul seperti ini tidak sama karena para sahabat gurunya adalah Rasulullah SAW dan mereka memiliki kemuliaan yang sangat mulia berdasarkan hadis mandala ala khairin falahumil ajarifailih barangsiapa memberi petunjuk maka bagi dia pahala orang yang mengamalkannya para sahabatlah generasi yang pertama yang mendakwakan Islam ini sehingga seluruh pahala yang mengalir dari umat-umat setelah para sahabat mengalir kepada para sahabat sebelum mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kutaman para sahabat. Oleh karena jangan heran tak tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha ahadihim wala naṣīfahuh" kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak akan sama dengan infak segenggam atau dua genggam gandum yang diinfakkan oleh para sahabat kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud yang panjangnya 8 kilo atau 7 kilo yang lebarnya kira-kira 2 kilo kira-kira berapa ton ini siapa yang pernah timbang banyak sekali kalau kita punya emas sebesar itu apa yang kita lakukan saya tahu Bapak pasti poligami <guluh> emas yang begitu banyak yang kita miliki kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama dengan infak segenggam sahabat tidak akan sama Allah membedakan Rasulullah membedakan antara para sahabat dengan dengan kita mereka yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin ada yang berkata coba kalau saya hidup di zaman Nabi mungkin jadi sahabat <guluh> kita bilang belum tentu Bisa jadi jadi pengikut Abu Jahal Abu Lahab Karena fitnah yang begitu luar biasa Siapa yang bisa coba Antum di, Antum dikatakan Nabi Rasul Muhammad kemarin berjalan dari Tadi malam katanya berjalan dari Masjid Haram, Masjid Aqsa Naik langit tujuh bulan balik Antum tatkala itu bayangkan belum ada pesawat, belum ada sepeda Kira-kira Antum Kayaknya Abu Jahal lebih benar deh. Dan, antum bisa berubah Makanya para sahabat luar biasa iman mereka Berperang bersama Nabi SAW diuji di, dengan ujian yang sangat berat Apalagi Tadkala awal-awal berdakwah Di kota Mekah ya, Ibnu Mas'ud Tadkala baca Quran Dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy Sampai pingsan Besoknya tidak mau ngalah Baca lagi Biar dipukul lagi Pingsan lagi Sembahan Allah Kita sekarang Baca Quran di mana saja Bebas Tidak ada yang mukul Toh tidak baca Quran juga Kita tahu bagaimana Kehidupan para sahabat Oleh karenanya Pantas saat Allah mengatakan Mensifati bagaimana Para sahabat Mereka lah yang berdakwah Di jalan Allah Kata Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar kalian. Ini khotbah pertama kali diturunkan kepada para sahabat kalian wahai para sahabat Nabi. Maka kalau turun, turun ayat ini yang dengar ayat ini siapa? Para sahabat radhiyallahu taala Kata Allah kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Ini tazkiyah rekomendasi dari Allah Subhanahu ta wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar kalian menyuruh kepada kebaikan. Dan mencegah dari kemungkaran. Rasulullah SAW mengatakan, Qairun nasi korni, summa ladina yurunham, summa ladina yurunham. Bukan cuma taskiah, rekomendasi dari Allah, rekomendasi dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Karena Nabi yang mendidik mereka. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Generasi sahabat, generasi terbaik. Sampai-sampai Allah SWT mempersyaratkan kalau kita ingin masuk surga, harus ikut sahabat. Kata Allah Subhanahu wa Taala, وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم رضوان. Kata Allah dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sabiqun al awalun dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, dari kalangan muhajirin, kalangan ansar, ribuan para sahabat dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, رضي الله عنهم Mereka jelas diridoi oleh Allah dan mereka rido kepada Allah. Adapun kita yang setelah para sahabat Allah kasih syarat wal ladzina tabauhum biihsan demikian juga orang-orang yang ikut para sahabat bayangkan untuk bisa diridhoi oleh Allah Allah kasih syarat harus ikut para sahabat para sahabat sudah jelas kita belum jelas kalau mau jelas harus ikut yang jelas siapa para para sahabat kalau tidak ikut yang jelas tidak akan jelas kita ikhwan fillah wa akhwat azza wa karam hayakum bagaimana mereka tidak menjadi generasi yang terbaik mereka guru mereka Rasulullah SAW. Ayat-ayat pertama kali turun kepada mereka. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah yang jadi pengawas siapa Rasulullah SAW Rasulullah mengawasi. Kalau ada salah diberitahu, kalau ada kesalahan ditegur, bagaimana tidak jadi generasi terbaik? Yang awasi Rasulullah SAW, bukan cuma Rasulullah SAW yang awasi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Alamin, langsung mengawasi penerapan praktek para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Allah langsung mengawasi. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kuna wal Quran yang kami dahulu melakukan azal. Saya rasa sudah paham anak azal, yaitu mengeluarkan sesuatu di luar sesuatu." Yang paham sudah paham, yang tidak paham dia jadi tidak paham. Jabir mengatakan kami dahulu melakukan itu. Kenapa tidak? Hukumnya halal. Kenapa Al-Quranu Yanzil Al-Quran sedang turun. Artinya apa? Kalau seandainya hukumnya haram, Allah pasti turunkan ayat menegur kami. Kalau seandainya haram, Allah pasti turunkan ayat untuk menegur, tegur kami. Namun tidak turun ayat berarti hukumnya halal. Menunjukkan kita dapat di dalam beberapa sejarah para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka lakukan kesalahan Allah tegur. Allah tegur mereka. Oleh karenanya bagaimana kita bayangkan kepada suatu umat yang sangat luar biasa iman mereka, dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diawasi langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diawasi langsung oleh Allah subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi mereka adalah umat terbaik. Kemudian datang orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya para sahabat seluruhnya kafir kecuali 8 orang. Kecuali berapa? 8 orang yang paling baik diantara mereka mengatakan kecuali 18 orang tambah 10 deh ini yang paling baik diantara orang syia Bayangkan. nabi tidak berhasil berdakwah semuanya kafir kecuali 18 mereka menggambarkan bahwasanya para sahabat bermusuh-musuhan dengan ahlul bait dengan keturunan nabi s.w.t begitu banyak riwayat dusta yang mereka mereka sebarkan rawi-rawi pendusta diantara mereka Namun sejarah tidak bisa dipungkiri. Bagaimana jalinan persahabatan antara para sahabat dengan Abdul Bay. Kita tahu bagaimana. Ali bin Abi Thalib menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat. Ali bin Ali bin Abi Thalib, Rosululloh Shallallahu, punya anak yang beliau namakan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib punya anak yang namanya Umar. Ali bin Abi Thalib punya anak yang namanya Uth. Uthman Atum kalau punya anak, kasih nama Firaun Kalau memang Ali bin Abi Thalib benci kepada Abu Bakar Ngapain kasih nama anaknya Abu Bakar? Sebagian orang syiah mengatakan itu hanya siasat Ali Siasat Ali Kita bilang ini penghinaan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berani Bukan penakut Kemudian ngapain dia korbankan anaknya Dinamakan Firaun Demi untuk siasat Sebenarnya ini kenyataan tidak bisa dipungkiri Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, Ali bin Abi Thalib merupakan mertuanya Umar al-Khattab, Rabbul Taala, menikahkan putrinya dengan Umar al-Khattab, Rabbul Taala. Ini tidak bisa dipungkiri oleh orang orang, orang orang Syiah. Oleh kerana itu, Wanifil Azam, Alhamdulillah. Syiah tidak punya senjata kecuali sejarah-sejarah. Oleh -sejarah. kerana kita ahlu sunnah. Kadkala ada sejarah-sejarah datang dari buku-buku Syiah kita periksa. Sebagaimana kita periksa hadis, karena mereka membangun Di balik sejarah itu hukum-hukum yang berbahaya. Dengan versi-versi mereka, ikhwanul filah fatihi din azaniyul harkom para hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, demikianlah kita mengetahui bahwasanya para sahabat merupakan generasi yang sangat mulia dengan uh, hadis tadi, mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi barang siapa yang beri petunjuk kepada suatu kebenaran bagi dia pahala orang yang mengamalkannya dari sini kita tahu bagaimana keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita tahu bagaimana keagungan para sahabat dan juga kita tahu bagaimana ya kemuliaannya para dai para ustaz yang mereka berdakwah di jalan Allah subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada umat Beri petunjuk kepada masyarakat kita tahu bagaimana kemuliaan mereka dan mereka adalah pewaris para nabi. Ihwan fillah, assalamu alaikum warahmatullahi Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang metode dakwah yang pernah dijalankan oleh Nabi Yusuf alaihi Semoga waktunya cukup ya. Karena tatkala kita berdakwah, tatkala kita semangat berdakwah, kita juga harus tawrah-rahmurah berdakwah. Tidak boleh semua orang ya, berdakwah kalau tidak memiliki metode dalam berdakwah, karena bisa jadi kerusakan yang ditimbulkan lebih parah daripada lebih banyak daripada kebaikan yang diharapkan. Oleh karenanya kita berusaha <coughs> pelajari metode-metode berdakwah agar kita bisa berdakwah dengan cara yang benar. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit contoh metode dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Yusuf Alaihissalam, sebagaimana Allah kisahkan dalam. Surat Yusuf. Yang sebagian ulama menyatakan surat ini dengan nama surat dakwah karena di akhir dari surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wama ana minal musyrikin." Katakanlah bahwa ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah, aku bersama orang bersamaku. Jadi di Asyra surat ini ada isyarat tentang masalah dakwah. Dan dalam surat ini pun diceritakan bagaimana Yusuf alaihissalam berdoa ah kepada dua orang yang dipenjarah. Sebelumnya kita tahu doanya sebab Yusuf alaihissalam dipenjarah karena dia telah dirayu oleh seorang permaisuri yang sangat cantik. jelita. Sebagaimana Allah Allah kisahkan dalam surat Yusuf kata Allah subhanahu wa taala, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِيِّ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَلَكَ قَالَ مَعَالَمَهُ اللَّهُ Innahu Rabbi ahsana mathwa'i innahu la yuflihul zalimun Allah mengkisahkan kisah Nabi Yusuf alaihi dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf merupakan ujian yang sangat berat Sedangkan Ishaq bin al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Jawami al-Kafiy demikian juga oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya dan saya harap ikhwas kalian kembali kepada dua kitab ini menjelaskan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi Nabi Yusuf a.s. tatkala dibuang oleh saudara-saudaranya dalam sumur dia sabar, tapi sabarnya terpaksa sabarnya ter, terpaksa seperti kita kena penyakit, ya sabarlah terus bagaimana lagi? ya sabar, ya sabar Gimana? harus sabar tetapi pada ujian yang kedua ini ujian tatkala datang wanita cantik di tempat yang tidak ada orang melihat mereka berdua ini dikatakan sabru ikhtiari ini bisa Dia dia sengaja untuk bersabar Tidak terpaksa untuk bersabar Bisa saja dia melanggar, bisa saja dia bermaksiat Namun dia paksa dirinya Untuk bersabar Dan sabar jenis kedua lebih mulia Daripada sabar yang pertama ya, Ada orang yang Tidak Tidak bermaksiat, kemudian Tidak minum bir, tidak berzina Kenapa? Karena tidak punya uang untuk beli bir Tidak punya uang untuk berzina Saya sabar ya, terpaksa Karena memang dia tidak ada. Wang. Tapi ada orang yang punya uang. Dia telefon sana cewek, telefon sini dia sabar. Ini orang yang hebat ini, orang hebatnya. Ini. ini yang sangat hebat. Terlebih lagi kesabaran Yusuf Alaihissalam pada kondisi yang sangat berbahaya, yaitu tidak ada yang lihat. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang takut kepada Allah taklak tidak ada yang melihat. Innal ladzina yakhshawna <Sessizuk> rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabiir. Semuanya orang-orang yang takut kepada Allah Tadkala tidak ada yang melihat mereka. Bagi mereka maghfirah ampunan yang yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan, dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al Imam Qayyim rahimahullah Demikian kemudahan saya sadar menyebutkan beberapa jenis cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Pertama, ikhwani fil azami Allahu ya'kum, Yusuf adalah laki-laki yang sangat tampan. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah SAW alaihi wasallam Isra Mi'raj Rasulullah SAW melihat Nabi Yusuf di langit kata Rasulullah SAW alaihi wasallam qot u'tiya jamal atau syatrul hasan sungguhnya Nabi Yusuf alaihi telah diberikan setengah ketampanan setengah ketampanan kalau kita seberapa setengah ketampanan buat Nabi Yusuf alaihi Sebagai sebagaimana para muhaddisin mengatakan setengah ketampanan Penduduk manusia yang ada di zaman Nabi Yusuf Itu setengahnya dikumpulkan Buat Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi Tambahnya luar biasa Sampai-sampai Tadkala Allah SWT ta berfirman An Rawada Banyak yang sudah tahu bahasa Arab Rawada itu ala wazan fa'ala Dan asalnya mufa'ala Fa'ala itu dari dua sisi Ada fi'il timbul dari dua Dua sisi seperti jahada mujahada, yaitu ada perlawanan dari dua sisi, perang dari dua dua sisi. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa rawadatu, sang wanita merayu Yusuf. Namun Allah menggunakan lafal rawada, seakan-akan ada Yusuf juga merayu. Padahal Yusuf alaihissalam tidak merayu. Kata Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, Dia menyatakan karena ketampanan Yusuf itulah yang merayu siapa? Yang merayu sang permai suri. Seakan-akan Yusuf melafalnya tidak merayu tapi karena saking tampannya Yusuf alaihi sehingga seakan-akan dia yang merayu sang wanita. Dan kita tahu ya Bani Allah wa yakum wajah yang tampan itu merupakan ujian tersendiri. Kalau orang wajahnya jelek, dia enggak mungkin goda-goda wanita. Dia enggak mungkin suit-suit perempuan, dia eh, sabar-sabar saja, terpaksa sabar. Tapi kalau wajahnya tampan, dia pede-pede aja di depan cewek, Jadi orang akan datang kepada dia. Ini cobaan. Orang tampan punya doban tersendiri. Makanya antum kalau lagi berkaca wajah saya kurang tampan. Alhamdulillah, itu sudah tampan itu. Kalau antum tampan lebih daripada ini, mungkin antum tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Apalagi zaman sekarang zaman kemaksiatan. Ini cubaan pertama ya, ada di YouTube Palestina seorang lelaki yang yang tampan. Yang kedua, Ikhwanil Filsalani Allahu Akum. Yang merayu siapa? Permaisuri. Tapi saya, saya, saya tanya sama antum. Kalau antum jadi raja. Maaf ibu-ibu ya. Kalau Anda menjadi raja, bapak bapak jadi raja. Kira-kira cari istri yang paling cantik atau tidak? Kebiasaan raja cari istri yang paling cantik. Bikin pengumuman, iklan di mana-mana di seluruh masjid dipasang. Siapa yang merasa cantik silakan datang pada saya. Ini permaisuri sang raja benar-benar wanita yang cantik jelita. Ini cobaan tersendiri, bukan wanita biasa, wanita yang cantik jelita. Cobaan berikutnya, wanita ini. Dialah yang merayu Yusuf alaihissalam. Ini cobaan berikutnya. Kalau laki-laki dengan perempuan laki-lakinya pemalu diam, perempuan juga malu tidak terjadi apa Tapi kalau ternyata perempuannya yang mulai, gemetar laki-laki. Ya. Perempuan yang mulai, perempuannya yang mulai merayu. Ya. Asalnya perempuan itu miliki sifat malu. Butuh untuk kita rayu. Tapi sebaliknya ini perempuan yang yang merayu. Sebagaimana banyak wanita-wanita zaman sekarang ini yang kadang-kadang lebih malu laki-laki daripada Daripada perempuan, ini wanita yang merayu. Kemudian wanita ini dia berhias dirinya. Dia mengatakan, Hai hey, Dalak silakan, Wahyu Yusuf Alaihissalam. Dalam kirrah yang lain dia mengatakan, Hi hey, Tulak, saya sudah bersiap untuk engkau Wahyu Yusuf. Jadi dia sudah cantik, dia hias dirinya, sehingga cantik di atas kecantikan semakin cantik dan semakin menggoda daripu Yusuf Alaihissalam. Ditambah dengan hal itu, wakallah katil abwah pintu-pintu ditutup oleh dia waghlqatin apua banyak pintunya pintunya itu banyak ditutup ada pintu-pintu lagi tutup semua biar enggak ada yang masuk kalau kita kebanyakan ikuan pintunya cuma dua pintu masuk sama pintu WC ini pintunya banyak jadi orang kaya ini biar enggak ada yang bisa masuk tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala ini cobaan yang yang berat kemudian cobaan berikutnya sebagaimana disebut oleh saya Said Rahimullah Yusuf alaih sama orang asing orang asing dia jauh dari negeri bapaknya di Palestine jauh Sehingga terkala dia di Mesir Seandainya dia bermaksiat tidak ada yang tahu Oleh karena kita dapati kebanyakan orang Kalau mau mencuri, mencuri di kampung Kampung lain, karena kalau mencuri ketahuan di kampungnya Malu sama keluarganya Mau mencuri ke kampung lain deh Mau maksiat di kampung lain, dia tidak ada yang tahu Tapi kalau ketahuan di kampungnya malu Oleh karena ini merupakan ujian tersendiri Bagi Yusuf Ades Ujian berikutnya Nabi Yusuf masih muda Masih gagah Syahwatnya masih kuat. Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...walaqada hammad bih... ...sang wanita benar-benar kepingin kepada Yusuf alaihissalam. Namun ada pun Yusuf juga tergerak hatinya. Kata Allah, wahamma biha. Yusuf juga sudah tergerak hatinya. Tentunya orang tua tidak sama dengan anak-anak muda. Orang tua kalau sudah umur 70 tahun... ...ya syahwatnya sudah berkurang. Girohnya dan gairahnya sudah sudah berkurang. Meskipun ada tua-tua keladi. Tapi itu keluar dari apa? Ya, dari hukum asal ya. Mereka nanya di antara orang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ushaymitun zanin seorang yang tua tamun berzina. Orang yang tua sudah berzina berat hukumannya di Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang muda berzina tidak berat, orang muda berzina juga berat, tapi lebih berat lagi kalau sudah tua kemudian berzina. Kenapa? Karena sebab untuk maksiat sedikit. inilah loh ikhwan fillah saniaullah rakum beberapa cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihi Namun karena keikhlasannya sallallahu alaihi wasallam Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Yusuf Alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf Alaihissalam pun lari meninggalkan sang wanita. Sang permaisuri pun berusaha menangkap Yusuf sehingga mengoyak baju bagian belakang Nabi Yusuf Alaihissalam. Tiba-tiba datang sang raja. Ketahuan dua-duanya sedang lari kemudian hadirlah sang raja. Maka Subhanahu Wa Taala ketahuan. Ini ketangkap basah sang wanita lagi ngejar Nabi Yusuf al alisana. Namun sang wanita orang yang cerdas, dia bukan orang yang bodoh. Tidak seperti orang kalau ketahuan ketangkap basah maka bingung berkata. Lihat wanita dia mengatakan, "Kalat majza uman arada bi ahlika suan. Ina ayus janau atabun halimu, suamiku. Balasan apa yang pantas bagi orang yang ingin kuburukan kepada istrimu yang dibalik perkaranya? <tipul> kalau enggak di penjara, apa? Dihukum dengan adat yang pedih. Tapi kalau orang sudah... Ini pintar Kalau orang bingung itu bingung ya. Tidak tahu ngomong. Seperti pernah kejadian di kampung saya. Kampung saya antum sudah tahu mungkin. Ada pencuri. ya Yang lari jam 3 malam. Apa mencuri jam 3 malam. Ketangkap sama teman-teman saya. Kamu ngapain malam-malam gila? Lari pagi katanya. Ini <guluh> gelisah gak tau ya. Wajar sama teman-teman. <guluh> Seperti juga ada orang yang misalnya... Apa namanya... Uh, Mau mencuri belimbing, akhirnya manjat pohon belimbing. Ketahuan sama yang punya pohon belimbing. Ngapain kamu? Enggak pak, lagi cari layangan. Buat apa layangan? Buat rujak. Ketahuan. Bingung, karena bingung, enggak bisa jawab. Ada peraturan ini enggak? Dia balik perkaranya. Majazah umat ar-Roda bi ahlikasuhan ilah ayus jana awadabunadi. Apa sih hukumannya yang pantas bagi Yusuf yang telah berusaha berbuat keburukan kepada? -Mu? Istrimu Akhirnya setelah dicek ternyata Sang wanita lah yang kemudian Salah Dan akhirnya Wanita ini menjadi pembicaraan Penduduk negeri tersebut Mereka menggibah permaisuri Kok bisa permaisuri ya Merayu Pembantunya yang tinggal di rumahnya Jadi bahan pembicaraan Akhirnya Permaisuri mendengar gibahnya Ngerumpinya para ibu-ibu di Kampung itu tak kala itu Di negeri tersebut Maka dia pun buat makan. Falma ya. sami adi arsalat ilahina wa attadat lahuna muttaqah wa attad kullahuhih batin minhuna sikina wa falati khurja alehin. Maka dia pun panggil undang seluruh wanita-wanita tentang merumpi tadi yang menjelek-jelekkan dia. Maka semua wanita menetapkan, meletakkan tempat-tempat yang buat sandaran, kemudian disediakan buah-buahan, disediakan pisau yang tajam, ya. agar mereka sambil merumpi sambil ngobrol makan buah-buahan. Akhirnya berkumpullah mereka sambil santai duduk. Kemudian makan buah-buahan, motong-motong. Tiba-tiba kata sang wanita kepada Nabi Yusuf, "Wakalatif rujah aling, ayo keluar lewat aja, numpang lewat di hadapan para ibu-ibu tadi." Tatkala kalama roainahu akbarnu, wakta'ana aidiyahuna wakulna hashalillah, ma hadabashar. Tatkala Nabi Yusuf nongol lewat, maka mereka pun kaget melihat ketampanan Nabi Yusuf. Maka mereka pun motong-motong apa? Tangan mereka luar biasa. Antum lihat cewek cantik bagaimanapun kalau tusuk jarum, antum teriak. Demikian seorang wanita lihat laki tampan bagaimanapun kalau tusuk jarum, tusuk jarum dia teriak. Tapi ini, Subhanallah sampai tangan mereka mereka potong tanpa sadar melihat ketampanan Nabi Yusuf Alaihissalam yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf Alaihissalam. Akhirnya sang wanita mengatakan, Qalat Fadali kunna ladi Lihat itu, kalian mencela saya, kalian sendiri kau baru baru saya di setiap hari tinggal sama dia di rumah. Di mana engkau engkau kaum, di mana Kalau sehari dua hari bisa sabar, sebulan dua bulan bertahun-tahun, saya ngelihat najis. Gimana tidak? Kan ini baru satu detik sudah sudah kaum semuanya. Walau kau dah rawat tubuh anaksi saya sudah berusaha merayu dia, namun Yusuf Alisalam ya menjaga dirinya. Walailam yafal ma'amuruhulayyus jananna, walayyukunam minas sawirin. Kalau dia tidak menuruti ya. Apa yang saya perintahkan maka dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang terhina. Apa kata Nabi Yusuf Alaihissalam? Kaular Robi si junu akabu ilaiyah mimma yadoo nani ilaiy. Atau perhatikan dalam ayat ini kata kata Yusuf ya Rob. Ya. Atau dia berkata kepada sang raja Robi di sini apakah Allah ataupun sang raja? Ya. <kala rabbi> Asi junu akabu ilaiyah. Saya lebih senang dipenjara Mimma <kala> yadoo <'u> nani ilaiy. Daripada godaan para wanita. Allah menggunakan domirjamak. Yadu nani ilai. Ternyata setelah berkumpulnya Sang permaisuri sama ibu-ibu tadi Seluruhnya bersepakat untuk merayu Yusuf Jadi teman permaisuri seluruhnya Untuk merayu siapa? Yusuf alaihissalam Maka Yusuf mengatakan Saya lebih suka dipenjara daripada dirayu oleh Wanita-wanita tersebut Inilah kisah kenapa Nabi Yusuf alaihissalam di, di penjara dan tak kala di penjara Akhirnya dia Bertemu dengan Dua orang yang dipenjara bersama dia dan disitulah mulai metode dakwah yang yang dilakukan oleh Yusuf dalam mendakwahi dua orang akan saya jelaskan e, berikut ini ya. saya harap yang sekalian dan aku sekalian berusaha mengambil faedah dari metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam agar bisa kita terapkan ketika kita berdakwah di masyarakat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wadhalamaa husi jenafatayy. Ada dua orang pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf Alaihissalam. Dua orang pemuda ini datang mendatangi Yusuf, mendatangi Nabi Yusuf alaihi wasallam. Qala ahaduhum arani a'sir khamra. Wa al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut-tayru min. Nabi nabita'wili inna narawka min al-yuksini. Yang satu berkata, wahai Yusuf, wahai Yusuf, saya melihat dalam mimpiku saya a'sir khamra. Saya memeras anggur untuk dibikin bir, khomr. Yang lain berkata, yang laki-laki kedua berkata, saya melihat dalam mimpi saya, saya mengangkat roti di atas kepalaku, kemudian datang burung memakan roti tersebut. Nabi Nabi Takwil, wahai Yusuf, kabarkan apa sih tabir Takwil dari mimpi kami berdua ini? Subhanallah Yusuf lagi dipenjara bersama mereka. Datang dua orang orang musyrikin, datang menubi Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka punya kebutuhan, ingin ditakwil mimpi mereka oleh Yusuf alaihissalam. Kenapa mereka datang kepada Nabi Yusuf? Mereka punya dalil, kata mereka muksinin Karena kami lihat, kau orang baik Ini isyarat bahwanya seorang da'i Harus menjadi orang yang baik Berakhlak yang mulia Berusaha membantu sesamanya Nabi Yusuf AS dikenal dengan orang baik Makanya dua orang ini mau datang kepada Nabi Yusuf Untuk minta pertolongan Nabi Yusuf Adapun jika seorang da'i kemudian Tidak pernah bergaul dengan masyarakat berakhlak yang buruk, bermulut yang kotor, setiap ketemu dengan orang sangar, tidak pernah senyum. Apalagi dengan pandangan mengejek, dengan wajah yang mengerikan, di mana orang mau dapat hidayah dari ceranya. Uh, ustaznya sangar. <guluh> orang takut. Tapi coba kalau seorang berjenggot kemudian senyum, manis rasanya itu. Jenggotan tapi senyum itu subhanallah. Manis rasanya. Tapi kalau sudah jenggotan tidak senyum, wajahnya garang, orang takut. Benar-benar takut benar. Jangankan istrinya saja takut, apa lagi orang lain. Adapun habis, Adapun Yusuf Alaihissalam dikenal sebagai orang yang baik, berakhlak yang mulia, sehingga dua orang ini tertarik Datang menemui Nabi Yusuf Alaihissalam. Inna narakaminal muasini. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia, dikenal sebagai orang yang peduli dengan orang lain. Oleh karenanya tasghalah. Datang Malaikat Jibril. Menemui Nabi SAW dalam bentuk aslinya. Maka Nabi Muhammad SAW ketakutan. Kemudian lari dari Gua Hira. Kemudian datang menemui Khadijah RA. Dan berkata. Ini khashitu ala nafsi. Saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Di sebagian, kita sebagai ulama. bahwasanya Nabi Muhammad SAW takut dirinya gila. Karena melihat makhluk yang dahsyat, yang luar biasa. Belum diangkat menjadi Nabi pada itu. Apa kata Khadijah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam istrinya yang sangat beliau cintai. kata Khadijah radhiyallahu taala anha Kallallahu abshir la yukhzikalahu abada kata Khadijah wahai Muhammad wahai suamiku sekali sekali tidak Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya bergembiralah engkau apa dalil Khadijah innaka latasilur rahim engkau wahai Muhammad senantiasa bersilaturahmi wa tasduqul hadis dan senantiasa Jujur dalam berkata. Watahmilulkalla dan engkau senantiasa ya membantu orang yang yang belum mampu, yang belum bisa mandiri. kau bantu. Wataksibul maghum bahkan engkau mencarikan harta untuk kau berikan kepada orang yang tidak punya kerja untuk orang lain. Watakridloif dan engkau senantiasa memuliakan tamu. Waktu Inu Alana Wa Ibilhak dan Uthos Nanti As membantu orang terkena musibah. Lihat sifat-sifat dasar Nabi yang diingatkan Khadijah. Khadijah mengingatkan, wahai Muhammad, kau punya sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat peduli pada orang lain, sifat-sifat memikirkan kesulitan orang lain itu sifat Nabi saw. Oleh karenanya Nabi saw bersabda, Khairun Nas Anfa'uhum Linas atau Khairukum Anfaukum Linas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik adalah orang yang paling berangkat bagi orang lain. Ini akhlak yang mulia, memberi faedah kepada orang lain. Demikian kita pun harus demikian. Dan kalau kita hidup di masyarakat, berusaha membantu masyarakat yang lain, ini, berusaha membantu kalau mereka punya kebutuhan, kalau mereka perlu bantuan, kita bantu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Yusuf AS dikenal sebagai orang yang muhsin, orang yang baik, sehingga didatangi oleh dua orang ini, minta untuk di takwil atau di ditakbir mimpi mereka berdua. Ini kesempatan bagi Yusuf alaihissalam. Datang dua orang musyrik, ada butuh bantuan sama dia. Kesempatan pertama adalah saya ingin dakwah mereka berdua. Kesempatan ini lagi butuh. Kalau antum berdakwah kepada orang kaya mungkin antum diusir, tapi kalau ada orang miskin, Ustaz saya pengin utang saya. Ini kesempatan dakwah. Ini lagi butuh kita. Kalau kita ngomong mungkin dia dengar, kesempatan dakwah. Ini dijadikan kesempatan oleh Nabi Yusuf untuk untuk berdakwah. Apa kata Nabi Yusuf Alaihissalam? Qaulalla yati kuma ta'amun turzakanihi illa nabatukumabicawilihi. Kau bela ayat iakumah. Wahai dua sahabatku, mereka sedang menunggu makanan. Jatah makanan di penjara. Kata Nabi Yusuf, sebentar. Tidak akan datang jatah makanan kita, kecuali saya sudah mentakbir mimpi kalian berdua. Saya akan takdir. Jangan khawatir. Saya akan takdir sebelum jatah makanan datang kepada kita. Akan tetapi Sebelum Yusuf menta'wil mimpi mereka berdua Nabi Yusuf AS mendakwahi mereka berdua Namun sebelumnya dia menenangkan mereka berdua Jangan khawatir, saya akan berbicara Topik yang lain akan tetapi Sebelum datang jatah makanan Saya sudah mentafsirkan mimpi kalian berdua Tenangkan hati mereka berdua Baru mulailah Yusuf berdakwah Kata Yusuf AS mimma semuanya kemampuan saya untuk mentafsirkan mimpi itu adalah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dia ingatkan kita punya Rab, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala segala kelebihan dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar dua orang ini sadar bahawasanya apa yang mereka lihat dari kehebatan Yusuf alaihissalam seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Yusuf berkata menyinggung mereka berdua ini taraktu minnata qawmin la yu'minuna billah bil akhiratihum kafirun wahai dua sahabatku Sesungguhnya saya telah meninggalkan suatu kaum Yang mereka tidak beriman kepada Allah Mereka musyrikin Dan mereka kafir kepada hari akhirat Dua orang di depan ini juga musyrikin Dua orang di depan juga tidak beriman kepada Allah Tapi Nabi Yusuf menggunakan kata ganti orang ketiga Supaya tidak tersinggung Kalau dia katakan kamu dua ini memang musyrikin kira <laughs> Oh kaget mungkin kabur Nabi Yusuf membuka dakwanya dengan menggunakan kata ganti orang ketiga Metodin Nabi Yusuf AS Sungguhnya saya telah meninggalkan suatu kaum Yang mereka berbuat syirik kepada Allah Yang mereka kafir kepada akhirat Maksudnya antum juga gitu. Tapi dengan menggunakan bahasa yang lain Dia menceritakan tentang suatu kaum ya, Sebelum dia mendakwe di orang ini. Agar ini Oh ternyata Nabi Yusuf ini Meninggalkan orang-orang musyrik Dia memisahkan diri dari orang-orang Orang musyrikin, kenapa gerangan seperti itu Timbul tanda tanya dalam hati mereka Nabi Yusuf AS menjelaskan wa attab'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min shay'in adapun saya saya meninggalkan kaumku saya mengikuti jalan nenek moyangku saya mengikuti jalan bapak-bapakku siapa mereka ibrahim ishaq dan yaqub dan tiga nabi ini tiga nabi yang tersohor di kalangan kaum musyrikin mereka tahu siapa nabi ibrahim alaihi mereka tahu siapa nabi Uh, Isham Dan mereka tahu bagaimana Nabi Ya'qub. Terkenal. Ini juga metwa di berikutnya. Setelah kita berdakwah kita jelaskan kepada umat. Apa yang kita dakwakan ini? Akidah yang kita bawakan ini bukan akidah yang baru. Bukan akidah karangannya Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan akidah karangannya Ibnu Taimiyah Rahimahullah. kan, Tapi akidah yang telah dibawa oleh para sahabat. Dan akidah yang telah dibawa oleh empat imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Bukan aqidah yang baru kita kenalkan kepada masyarakat. Apa yang kita bawa ini kita ikuti umat para salaf, salih, orang-orang terdahulu. Yang para imam empat diagungkan oleh kaum muslimin secara umum. Ini metode Nabi SAW. Maka nalaan nushrika bilahe min shayin. Kami tidak akan berbuat kesyirikan sama sekali. Dzalik min fadli Allahi alina wa ala nafs. Walakin akhiran nafs la yashkurun. Ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf mengingatkan mereka kembali Saya meninggalkan kesyirikan Dan saya ikuti jalan Para Nabi Ini semua karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi kebanyakan orang Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi mulai menembak Mereka berdua Setelah menyebutkan orang ketiga Mulai dia tembak dua orangnya. Kata Nabi Yusuf alaih salam Ya sahibai sijid Aarbaun mutafarriku na khairun amilillahul wahidul qolhah kata Nabi kata Nabi Yusuf Alaihissalam wahai dua sahabatku yang dipenjara, sama-sama dengan saya dipenjarah apakah Tuhan Tuhan yang berpencar-pencar tercerai berai lebih baik daripada Allah yang Maha esa dan Maha perkasa sebagian ulama menyebutkan metode ini adalah metode mukadimah untuk mengingatkan Dua orang ini bahwasanya Yusuf menyebutkan nasib yang sama antara dia dengan mereka berdua. Wahai penghuni penjara, saya juga menghuni penjara sebagai kalian. Menyebutkan sesuatu yang sedang sedang digeluti oleh mereka berdua. Ada isyarat bahwa setkala kita ingin berdakwah, kita terkadang butuh muqaddimah. Ya. Antum lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihi Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Musa Alaihissalam dengan mukjizat tongkatnya, Allah Subhanahu Wa Taala kasih mukadimah. Allah mengatakan, wahatil kabiyami ini kaya Musa. Apa yang ada di tangan kanan Muahid Musa? Karena mukjizat nanti berkaitan dengan apa? Dengan tongkat. Musa pun bercerita, semangat menceritakan. Hia asoya tawakalaih wa ahu shubih ala donami wal yafiha ma'aribu ulfra. Qala alkiha ya Musa. Makanai Musa untuk cuci Allah ini tongkatku. Saya bertelekan dengan tongkat saya. Saya untuk cari makanan buat kambing-kambing saya. Dan saya punya tujuan-tujuan yang lain dari tongkat saya ini. Sehingga sebahagian masya'iy mengatakan, jadi ya kita sedang berdakwah kepada orang. Kita lihat apa yang sedang digeluti oleh orang itu. Kalau dia misalnya, uh, misalnya ya pandai berbuat apa, apa namanya uh, tukang kayu. Kita tanya masya Allah, gimana kamu buat lemari ini? Kok dia mulai semangat cerita. Oh, karena saya tunjukkan ke kehebatannya tak kalah buat buat apa? Buat lemari. Sehingga tatkala kita sudah dekat baru kita sampaikan dakwah. Jadi perlu muka di mukadimah. Kita mungkin bertemu dengan alul bidah atau orang yang menyimpang. Kita aja ke rumah ngobrol-ngobrol. Tidak perlu dakwah untuk pertama kali, apa aja ngobrol dulu aja ngomong. Sampai sudah terasa dekat baru kita mulai. Tapi kalau ada alul bidah lagi makan di warung kita datang, kita bilang innal hamdalillah. Kullabith <laughs> athin dalalah. Mau <laughs> dia mau terima? di mukadimah, gimana kamu tinggal di mana? Oh, saya juga dari selawasian. dari Sulawesi. Ya ngobrol-ngobrol, nanti nyambung pelan-pelan. Padahal kita dulu tidak, kita dulu di atas kesesatan, kita dulu di atas bid'ah. Kita tidak dapat hidayah karena ada orang yang sangar kemudian mengatakan kamu tadi. tapi kita dapat hidayah karena ada orang yang ajak ngobrol, ajak main ke rumahnya, baru kita dapat hidayah. Demikian juga terkala kita ingin berdamai, kita lakukan dikasih mukadimah sebelum kita masuk kepada perkara ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Ya sahibais" wahai penghuni penjara saya juga di penjara sebagaimana kalian a arbabun mutafarrihun khairun wahidul qahar apakah tuhan-tuhan yang bercerai-berai sama dengan tuhan yang maha esa tidak akan sama matakbuduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu bihim sulthan apa yang kalian sembah selain allah subhanahu wa taala Orang mereka ini berbuat syirik, Mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Antum lu'aba'ukum. Ma'anzarallahu biha min sultan. Kalian hanya namakan nenek mu'ay. Kalian namakan ini Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Tidak ada dalilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anzarallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan dalil sama sekali bahwasanya ini adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka sungguhnya menyembah batu. Apa yang kalian sembahnya adalah batu-batu. Kalian ambil dari padang pasir. Kemudian kalian pahat. Kalian namakan ini Hubal. Ini apa Tuhan apa. Ini Tuhan ini. Ini Dewa apa. Ini Dewa itu. Hanya batu-batu yang kalian pahat. Mungkin namakan sebagai Tuhan. Mereka disebutkan tak kala. Ada orang Arab. Kelompok sekelompok Arab yang. Orang-orang musyrikin. Mereka tak kala bersafar. Mereka bawa Tuhan mereka. Tuhannya dibawa ya. Susah Tuhannya dibawa ya. Karena. Tuhannya harus dijaga jangan sampai hilang. Jadi mereka pergi bawa Tuhan. Begitu di tengah jalan Tuhannya hilang. Jatuh. Akhirnya pimpinan kaum mengatakan, "Sebentar kedua kaum. Inna faqatna rabbana, iltami su Kita kehilangan Tuhan kita. Tolong cari Tuhan kalian." Mutar sana cari-cari Tuhan, tolong cari. Bingung Tuhannya hilang, Tidak tahu jatuh di mana. Akhirnya ada yang dapat Tuhannya, dapat batu. Katanya hai hey, saudara-saudaraku, alhamdulillah saya eh alhamdulillah. Saya dapat Tuhan kita. Saya sudah dapat Tuhan kita. Pada senang, mana Tuhannya dikatakan? Yang mirip, yang mirip. Bukan Tuhan kita mirip dengan Tuhan? Tuhan kita banyak batu yang mirip-mirip ya. Intinya apa yang mereka sembah Ini batu-batu yang mereka pahat kemudian mereka namakan sebagai Tuhan yang tidak ada dari dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini merupakan hujjah yang kuat dari Nabi Yusuf al-Masih. Yusuf mengatakan, "Ma anzalallahu biha min sultan." Tidak ada dalilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Pembeda antara akidah yang benar dan akidah yang batil, Ada enggak dalilnya? Apakah ada Allah turunkan dalilnya atau tidak? Keyakinan apa saja? Kita bilang kepada masyarakat, Antum keyakinan dimikirkan, Mana dalilnya? Akidah yang benar turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, Atau melalui lisan Rasulullah SAW, Ada pun akidah yang batil, Tidak ada dalilnya sama sekali. Ini merupakan metode yang sangat mantap dalam, Membantah pemikiran-pemikiran yang besar Dan akidah-akidah yang batil Karena seluruh akidah yang batil Tidak dibangun di atas dalil. Seluruh akidah yang batil Tidak dibangun di atas Al-Quran Dan tidak dibangun di atas Hadis-hadis Nabi SAW Kemudian Nabi Yusuf AS mengatakan Inil hukmu illa Amar Amaru alla ta'budu illa iyah Sungguhnya hukum adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung Nabi Yusuf AS berbicara tentang Tauhid Amar Allah ta'budu illa iya Dan Allah subhanahu Wa Taala Tidak merintahkan kepada kalian Kecuali hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa'ala ta Tauhid Bicara tentang tauhid Karena dua orang ini Terdiri masyarakat dalam kemusyirikan Dan dakwah pertama yang dijadikan Kesempatan untuk berdawah oleh Nabi Yusuf Langsung masalah Masalah tauhid Tidak sebagaimana sebagian orangnya Nantilah tauhid Kita tunda dulu Sampai kapan? Ya sampai kita mati mungkin Ditunda terus Sudah menguasai kekuasaan Juga tidak berbicara tentang tauhid Bagaimana mereka Ya, mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala sementara hak Allah yang sangat agung mereka hinakan, tidak diperdulikan hak Allah yang sangat agung tauhid tidak mereka pedulikan, bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada mereka lihat ya, Nabi Yusuf alaihissalam, begitu dakwah yang pertama kali beliau jadikan kesempatan adalah dakwah tauhid ya, mengajak kedua orang tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua Orang ini yang dipenjara bersama beliau. Alayhi salam. Demikianlah para ikhwah. Azani Allah wa'iyakum. Baru akhwati piddin. Azani Allah wa'iyakunna. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan setelah kita mendengar dalil yang telah tadi saya sebutkan. Kita termotivasi dan semangat untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang tugas dakwah adalah tugas yang berat. Penuh tantangan, penuh cobaan. Bagaimana tidak berat? tugas dakwah adalah tugas para nabi. Tugas para Rasul bukan kerjaan kerjaan yang lain kerja daun kerja yang berat. Perlu kesabaran, perlu siasat ya dalam metode dalam berdakwah. Ya. Perlu keikhlasan yang sangat tinggi dalam berdakwah. Karena memang cobaan akan senantiasa datang, silih berganti. Ya. Oleh karenanya ini adalah tugas para Nabi, Barang siapa yang mengemban tugas ini, ya, ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga agamanya, benar? Allah akan menjaga agamanya dan Allah akan menyiapkan orang-orang yang akan menjaga agamanya kita atau yang lainnya kalau kita tidak mau gabung dalam rel dakwah Allah pasti banyak orang yang mau masih banyak orang Allah yang Allah bisa siapkan untuk membela agama Allah cuma kita ingin terikut dalam rel dakwah tersebut agar kita meraih kemuliaan dan meraih anugerah pahala ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa